3. Édesanyánk halálának tizedik évfordulója alkalmából Vili és én koncertet szerveztünk a tiszteletére. A bevételt a kedvenc jótékonysági szervezeteinknek és egy új jótékonysági szervezetnek ajánlottuk fel, amelyet épp most indítottam el, a Szentéblnek. Küldetése a gyermekek körében terjedő hív elleni küzdelem Leszotóban. A Szentébl... Egy szeszotó szó, a ne felejtsre, ami anyukedvenc virága volt. A koncert tervezése közben Vili és én érzelemmentesek voltunk. Csupa üzlet. Ez az évforduló, ezt meg kell csinálnunk, milliónyi részlet van, pont. A helyszínnek elég nagynak kellett lennie, Wembley stadion. A jegyeknek megfelelő árunak, 45 font. A fellépőknek pedig alistásoknak. Elton John, Gyuran-Gyuran, P. Diddy. De az esemény estén, amikor a színfalak mögött álltunk, néztük azokat az arcokat, éreztük azt a lüktető energiát, azt a felgyülemlet szeretetet és vágyakozást az anyánk iránt, lelkileg összezuhantunk. Aztán Elton felment a színpadra, leült a zongorához, és a hely valósággal megőrült. Kértem, hogy énekelj el a Candle in the Windet. De nemet mondott, nem akart morbid lenni. Helyette a Your választotta. Remélem nem bánod, hogy szavakba öntöttem, milyen csodálatos az élet, amíg te a világon vagy. Csillogva és mosolyogva énekelte, szép emlékektől ragyogva. Vili és én ugyanerre az energiára törekedtünk, de aztán a képernyőn elkezdtek villogni a mamáról készült fotók. Mindegyik egyre ragyogóbb lett a fásultságból elragadtatásba mentünk át. Ahogy a dal véget ért, Elton felugrott, bemutatott minket. Ő királyi felségek, Vilmos herceg és Herri herceg. A taps fülsiketítő volt, olyan, amilyet még soha nem hallottunk. Megtapsoltak már minket az utcán, pólómeccseken, felvonulásokon, operákban, de még soha nem tapsoltak meg minket, egy ilyen hatalmas több ezernyi emberrel zsúfolt helyen. Vili kisétált, én követtem, mindketten blézert és nyitott inget viseltünk, mintha iskolai bába mennénk. Mindketten rettentően idegesek voltunk. Bármilyen témában, de különösen a mami témájában nem voltunk hozzászokva a nyilvános beszédhez. Valójában ahhoz sem voltunk hozzászokva, hogy magunkban beszéljünk róla. De 65 ezer ember előtt állva, és további 500 millió ember előtt, akik 140 országban élőben nézték a közvetítést, megbénultunk. Talán ez volt az oka annak, hogy valójában nem mondtunk semmit. Most megnéztem a videót, és megdöbbentő. Itt volt a pillanat, talán a pillanat, hogy leírjuk őt, hogy mérássunk, és megtaláljuk a szavakat, hogy emlékeztessük a világot az ő kiváló tulajdonságaira, az ő egyszeri varázslatára, az ő eltűnésére, de nem tettük meg. Nem azt mondom, hogy egy teljes körű tisztelgés lett volna helyén való, de talán egy kis személyes tisztelgés. Nem ajánlottunk fel ilyesmit. Ez még mindig túl sok volt, túl nyers. Az egyetlen dolog, amit mondtam, ami valódi volt, ami a szívemből jött, az a csapatomnak szólt. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy üdvözöljem a század, a királyi lovasság minden tagját, akik jelenleg Irakban szolgálnak. Bárcsak ott lehetnék veletek, sajnálom, hogy nem lehetek, de nektek és mindenki másnak, aki jelenleg a hadműveletekben van, mindketten azt szeretnénk mondani, vigyázzatok magatokra.